Стівен Кінг. Нормальний шлюб. Розділ перший. Після того, як вона знайшла те, що знайшла, Дарсі часто навідувала думка, що єдиним, про що ніхто не питав у неї в буденних балачках, було «Як твій шлюб?». Звучало запитання «Як ти провела вікенд?», «Як пройшла твоя подорож до Флориди?», «Як твоє здоров'я?» «Та як твої діти?». Було навіть питалися «Як до тебе ставиться життя, Любонько?». Але ніхто не питав, як твій шлюб? Нормальний, відповіла б вона на таке питання, аби почула його до того вечора. Все чудово. У дівоцтві її звали Дарселен Медсен. Дарселен – таке назвисько для своєї дочки могли вподобати тільки батьки, очманілі від щойно купленої книжки дитячих імен. Народилася вона того року, коли президентом обрали Джона Фіцджеральда Кеннеді. Зростала в штаті Мейн у Фріпорті, коли це місто дійсно ще було містом, а не додатком до ЕЛБІН, першої в Америці суперкрамниці та дюжини інших непомірно роздутих універмагів, котрі називаються стоками, так ніби це якісь каналізаційні сточища, а не заклади роздрібної торгівлі. У Фріпорті вона закінчила середню школу, а потім бізнес школу в Едісоні, де навчилася секретарства. Роботу вона собі знайшла у Джо Ренсома на прізвисько «Шевроле», котрий у 1984 році, коли вона пішла з його фірми, уже виріс у найбільшого автомобільного дилера в Портленді. Вона була простачкою, проте за допомоги двох своїх трохи досвідченіших подружок навчилася макіяжу, достатнього для того, щоб робити собі обличчя миловидним у робочі дні і таким, що очей не відірвати у п'ятничні і суботні вечори, коли вони з Грайкою ходили поласувати Маргаритою в маяк або до мексиканця Майка, де грали живу музику. У 1982 році Джо Рейсом найняв одну з портлинських бухгалтерських фірм, щоб їхні спеціалісти допомогли йому розібратися з його податковою ситуацією, котра перебувала в заплутаному стані. Того сорту проблема – «Що й ти таку хотів би мати?» – підслухали Дарсі, як він казав по телефону одному зі своїх старших торгівельних агентів. З'явилася пара чоловіків із кейсами в руках. Один старий, а другий молодий. Обидва в окулярах і консервативних костюмах. Обидва з акуратно зачесаними назад коротким волоссям, що навело Дарсі на згадку про знімки у шкільному фотоальбомі її матері – під назвою «Пам'ять про випуск 1954». У тім альбомі, на дерматиновій обкладинці якого, була наклеєна фотографія хлопчика-капітана команди вболівальників з приставленим до рота мегафоном. Молодшим бухгалтером був Боб Андерсон. Вона мала з ним балачку вже на другий день, його перебування в офісі, і в процесі тієї розмови запитала, чи має він якесь хобі. «Так», – відповів бухгалтер – «Я нумізмат». Він почав було пояснювати їй, що це означає, але вона перебила. «Я знаю. Мій батько колекціонує десятицентові леді Свободи та п'ятицентові голови Бізони. Він називає їх своїми нумізматичними кониками. А ви теж маєте якогось коника, містере Андерсон?» І він дійсно його мав. Пшеничний Пенні. Найбільшою його мрією було якогось дня натрапити на монету з подвійним штампом 1955 року, котра, але й про це вона також знала. Подвійний штамп – це карбувальна похибка, дорогоцінна тепер похибка. Молодий містер Андерсон, той, що з густим, акуратно зачесаним назад коштановим волоссям, був приємно вражений такою відповіддю і попрохав її називати його «бобом». Пізніше, коли вони разом пішли на ланч, сиділи у двох на лавці, на сонечко, поза будівлею фірми. Він їв тунця з житнім хлібом, а вона грецький салат з пластикової мисочки. Він запитав у неї, чи не бажає вона з'їздити з ним у суботу на вуличний базарчик у Касл-Року. Він нещодавно винайняв нову квартиру, пояснив Боб, і шукає собі якесь крісло. А також телевізор, можливо, там знайдеться добра річ за порядну ціну. «Добра річ за порядну ціну» – ця фраза стала їй добре знайомою в наступні роки. Він був таким самим простаком, як і вона. Звичайний парубок, повз якого пройдеш на вулиці, не звернувши на нього уваги. А він же не міг застосовувати макіяжу, щоб виглядати гарнішим. Хіба що? За винятком того дня на лаві. Коли він запрошував її на поїздку, щоки його палали якраз достатньо для того, щоб трішки його підсвітити, додати осяяння. «І ніякої нумізматики?» – піддражнила вона. Він усміхнувся, продемонструвавши рівненькі зуби. Маленькі зуби, гарно доглянуті, чисто білі. Ніяк не могло їй тоді вплисти в голову, що від думки про ці його зуби її дрижаки можуть брати, з якого б це дива. «Якщо трапиться цікавий комплект монет, я, звісно, подивлюся», – відповів він. «Особливо, якщо трапляться пшеничні пенні, підгвинтила вона, проте лише трішечки. Особливо, якщо вони, то ви не проти поїхати зі мною, Дарсі?» Вона з ним поїхала. І кінчила під ним у весільну ніч також. Після того це траплялося не часто, але все ж таки траплялося. Достатньо часто, щоб їй вважати себе нормальною і задоволеною. У 1986-му Боб отримав підвищення. Також він за допомоги і підбадьорення з боку Дарсі розпочав невеличкий бізнес із розсилання замовникам поштою американських монет колекційної якості. Справа пішла успішно від початку, а в 1990 році він додав до їхнього каталогу також колекційні бейсбольні картки та всякі пам'ятні речі, пов'язані з класичним кінематографом. Він не тримав запасу старих афіш, плакатів чи листівок, але коли хтось питався про якісь такі речі, він майже завжди вмів їх знайти. Фактично це Дарсі їх знаходила, використовуючи в ті ще докомп'ютерні часи свій Ролодекс. Саме вона обдзвонювала колекціонерів по всій країні. Цей бізнес ніколи не зростав аж до таких розмірів, щоб перетворитися на їх головне заняття, і то було на краще. Ні він, ні вона цього не прагнули. Обоє дійшли згоди щодо цього так само, як погодилися щодо будинку, який вони згодом купили у Павнолі. Як погодилися на дітей, коли надійшов час їх мати. Вони домовлялися. А коли не могли дійти згоди, вони знаходили компроміси. Але здебільшого такі погоджувалися, і їхні погляди збігалися. Як твій шлюб? Гарний шлюб, нормальне заміжжя. Донні з'явився у 1986-му. Вона покинула роботу, щоб його народити. Якби не додаткова підпора, завдяки фірмож монети і інші колекційні раритети Андерсона, на другу дитину не наважилася б. А Петра народилася у 1988 році. На той час порічало на Тимоні колись густе каштанове волосся Боба Андерсона. А у 2002, того року, коли Макінтош Дарсі нарешті заковтнув цілком всю інформацію, з її Ролодекса. В нього там уже сяяла чималенька лисина. Він експериментував з різними способами зачісування того, що в нього ще лишалося, через що, на її думку, лисина виглядала тільки більш підозрілою, а ще її дратували його намагання повернути собі шевелюру за допомогою двох із безлічі магічних засобів того ж тибу, що їх серед глупої ночі рекламують крутійського вигляду діляги на кабельних каналах. Боб Андерсон, досягши середнього віку, перетворився на якогось нічного сича. Сам він їй не розказував про це, але вони мали спільну спальню. І хоч вона і не була достатньо високою, аби отак просто зазирнути на верхню полицю шафи, натомість іноді Дарсі використовувала стілець, щоб прибрати його недільні сорочки, тобто майки, в яких він порався в садку. там то вони і ховалися. Лакон якоїсь рідини, у 2004-му, а через рік – слойки з маленькими світло-зеленими желатиновими капсулами. Вона за назвами пошукала про них інформацію в інтернеті. Вони виявилися недешевими. Та, звісно ж, магія ніколи не була дешевою, Подумалося їй тоді, як вона потім згадувала. Та хай хоч там як дратуючись, а вона зберігала спокій щодо магічного зілля, а також щодо вживаного шевіса Бурбана, який йому навіщось заманулося придбати саме того року, коли ціни на пальне почали реально лізти вгору. Оскільки він отримував своє, то Дарсі припускала, насправді вона була цього певна, що може наполягати на літніх таборах для дітей, на електрогітарі для Донні. Він грав два роки, достатньо, щоб продемонструвати на диво гарні успіхи, а потім просто взяв та й покинув. На кінному клубі для Петри. Успішний шлюб – це постійне балансування, втім про це кожен знає. Успішний шлюб також залежить від високого рівня терплячості при роздратуванні. Це та річ, яку добре розуміла Дарсі. Як співає Стіві Вінвуд, ти мусиш з цим погойдуватися, бейбі. Вона погойдувалася. Він теж. У 2004-му Донні поїхав до Пенсильванії навчатися в коледжі. У 2006-му Петра вступила до Колбі, зовсім неподалік від дому, у Вотервілі. На той час Дарсі Медсен Андерсон виповнилося 46 років. Бобові було 49, і він усе ще займався скаутами-вовчатами, разом зі Стеном Моріном, хазяїном будівельної фірми, котрий жив далі по дорозі, десь за півмилі від них. Іноді їй зринала думка – що доволі дивно виглядає її лисіючий чоловік у шортах-хакі і високих коричневих гольфах, збираючись у щомісячний похід у дикі хеші, але ніколи вона не промовляла цього вголос. Його лисина тепер уже цілком утвердилася на своїй позиції. Окуляри він мав біфокальні, а вагою розпрігся від 180 до 220 фунтів, він виріс до статусу партнера в бухгалтерській фірмі «Бенсон і Бейкон», котра, відповідно, змінила назву на «Бенсон, Бейкон і Андерсон». Вони переїхали зі свого початкового будинку в Павнолі до дорожчого в Ярмуті. Її груди колись невеличкі, пружні, високі. Найкраща її окраса, як вона гадала. Ніколи їй не хотілося бути схожою на офіціантку з якогось там Гутерса. Побільшали, і, звісно ж, опадали, коли вона перед сном знімала з себе лівчик. А чого ще очікувати, коли наближаєшся до півстолітньої мітки? Але Боб так само час від часу примощувався іззаду неї, забираючи їх у долоні. Час від часу траплялася приємна інтерлюдія на другому поверсі, у спальні вікно якої дивилося на їхню затишну ділянку розміром два акри. А якщо він покваплювався з вивершенням, Часто залишаючи її незадоволеною, де часто не значить завжди, то втіха від утримування його після того, як те відчуття теплості його чоловічого тіла, коли він, лежачи поряд з нею, спливав у сон. Це задоволення ніколи не зраджувало її сподівань. То було задоволення, як вона гадала, від усвідомлення того, що вони все ще разом, коли чимало інших тепер вже окремо. Задоволення від певності того, що з наближенням до срібного ювілею їхній курс залишається так само незмінним, як і завжди. У 2009-му, через 25 років після їхнього «згодні», що колись прозвучало в маленькій баптистській церкві, якої тепер вже не існувало, на тому місці, де вона була стояла, тепер лежала парковка. Доні з Петрою влаштували для них сюрпризну вечірку в Березовому гаї у Каслв'ю. Присутніми були лише 50 гостей. Шампанське – гарний сорт. Стейки – чотириярусний торт. Ювіляри танцювали під пісню Кенні Логінса Попускаймося, ту саму, під яку вони колись танцювали на своєму весіллі. Гості аплодували відривним па Боба, про котрі вона вже геть забула, поки оце не побачила їх знову, і ця його невимушена граційність відгукнулася в ній гострим болем. Та й ясна річ – він виростив собі черевце на додаток до дратівливої лисини, принаймні для нього самого дратівливої. Проте все ще був напрочуд легконогим, як на бухгалтера. Але все те було всього лише формальною історією, темою для некрологів, а вони все ще залишались доволі молодими, щоб думати про таке. Такою історією ігнорувалися приватні дрібнички їхнього шлюбу і ті банальні дива, котрі як вона вірила, сильно вірила, Утверджували цінність їхнього партнерства. Той випадок, коли вона з'їла зіпсовану креветку і цілу ніч блювала, сидячи на краєчку ліжка з просяклим потом, прилиплим до шиї волоссям, і сльози котилися їй по палаючих щоках, або б сидів поряд з нею, терпляче тримав миску і відносив її до ванної, де виливав її і мив після кожного нападу, щоб від смороду її не нудило ще гірше, як він казав. Він прогрівав двигун машини о шостій ранку. Щоб вести її уже до лікарні, коли та жахлива нудота врешті-решт почала відступати. Він зателефонував до BBEA і збрехав, що захворів. Він також відмінив поїздку на Білу щоб щоби залишитися біля неї на той випадок, якщо її недуга повернеться. Такі речі працюють в обидва боки. Одного року подається печена гуска, іншого гусак. Вона сиділа з ним поряд у почекальні шпиталю Святого Стівена. Тоді був 94-й чи 95-й рік. Очікуючи результатів біопсії, після того, як він намацав, миючись у душі, підозрілу пухлину в себе під лівою пахвою. Біопсія показала негативний результат – діагноз – запалення лімфатичного вузла. Пухлина протривала ще десь із місяця, а потім зникла сама. Кинутий погляд крізь нещільно причинені туалетні двері, де він сидить на унітазі з розкритою в себе на колінах збіркою кросвордів, Запах одеколону на його щоках – це значило, що сабурбан зникне з їхньої під'їзної алеї на день чи два. Його місце в ліжку буде порожнім одну або дві ночі, бо він мусить виправити чиїсь бухгалтерські справи в Ньюгемширі або у Вермонті. BBEA тепер мали клієнтів у всіх Штатах на півночі Нової Англії. Інколи цей запах означав подорож, щоби поглянути на чиюсь колекцію монет на домашньому розпродажі. Бо дали не всі їхні нумізматичні операції з купівлі і продажу можна було здійснювати лише за допомогою комп'ютера. Це йому бом було зрозуміло. Його стара чорна валізка, та з якою він ніколи не міг розлучитися, неважливо, якою вона не була пошарпаною, перед покої. Його капці біля ліжка один завжди встромлений в інший. Склянка води на його кінці столу з помаранчевого кольору пігулкою вітаміну поряд з нею поверх свіжого числа колекційних монет і банкнот. Як він завжди приказував, зовні більше місця, ніж усередині, Відригнувши та стережіться газова атака, коли пердів. Його пальто на першому гачку в покої. Відображення його зубної щітки в дзеркалі. Він користується тією ж самою, що мав її ще коли вони одружилися, гадала Дарсі, чи хіба що замінював її регулярно. Те, як він втирав собі губи серветкою після кожної другої-третьої виделки їжі. Обережне складання туристичного знаряддя, завжди включно з запасним компасом, перед тим, як разом зі Стеном їм повести дев'ятирічних хлопчаків у похід по стежині мертвяка. Небезпечний, лячний трек, що змушував їх пробиратися крізь чагарі позаду торгівельного центру «Золотий гай», щоб повернутися до цивілізації біля салону вживаних автомобілів Вайнберга. Вигляд його нігтів, завжди коротко підстрижених і чистих. Присмак жувальної гумки дентин у його диханні, коли вони цілувалися. От з цих речей та ще з десятків тисяч інших і складалася таємна історія їхнього шлюбу. Вона розуміла, що в нього мусить бути власна її історія. Все таке. Від цинамонового запаху помади «Чапстік» якою вона мастила собі губи взимку чи запаху її шампуню, коли він занурювався носом у волосся в неї на потилиці. Такі занурення тепер були нечастими, але все одно траплялися. І до звуків її комп'ютера о другій годині ранку тими ночами, що траплялися двічі-тричі на місяць, коли з невідомих причин її зраджував сон. Тепер уже минуло 27 років, чи то вона, забавляючись, порахувала калькулятором на комп'ютері, скільки саме на сьогодні, 9855 днів. Майже чверть мільйона годин і понад 14 мільйонів хвилин. Звичайно, якийсь час цього періоду він був не поряд, від'їжджаючи десь по бізнесу, і сама вона мала деякі подорожі. Найсумнішою з них було перебування з батьками у Мінеаполісі після того, як її менша сестра Брендолін загинула в трагічному інциденті, але більшість часу вони були разом. Чи знала вона про нього все? Звісно, ні. Найбільше того всього, що міг знати про неї він, як вона подеколи здебільшого дощові дні або ночі, коли її облягало безсоння, пожадливо їла, скажімо. Масляні пальчики або бейбірув, кусаючи їх навіть тоді, коли їй цього вже не хотілося, навіть коли вже відчувала нудоту в шлунку, або як вона вирішила, що новий поштар доволі цікавий хлопець. Усього знати було неможливо. Але вона гадала, що за 27 років вони взнали одне про одного все найважливіше. У них був нормальний шлюб, такий, що належав до приблизно 50% тих, які утримуються на довгій дистанції. Вона сприймала це з тою ж самою безсумнівністю, як і йдучи вулицею, пам'ятала про те, що гравітація завжди утримуватиме її при землі. До того вечора в гаражі. Розділ другий. Перестав працювати телевізійний пульт. І пальчикових батарейок АА не виявилося у кухонній шафці, що висіла ліворуч відмийки. Більші сі та ді там були. Лежала навіть нерозпечатана упаковка мізинкових ААА. Але чортом довбаних АА – катма. Тому вона вирішила піти в гараж. Бо знала, що Боб тримає там свій основний запас дюрасел. І цього рішення їй вистачило, щоб змінити собі життя. Це було так, немов усі раптом разом злетіли в повітря. Геть злетіли в повітря. Один паскудний крок у хибному напрямку і ти вже підірвався. Кухня з гаражем поєднувалася критою галереєю. Дарсі швидко нею пішла, запинаючи на собі домашній халат. Два дні тому плин надзвичайно теплого бабиного літа урвався. І зараз було схоже більше на листопад, аніж на жовтень. Вітер скуб її за щиколотки. Певне, їй варто було би узути шкарпетки і одягти на себе якісь штани. Але за хвилин якихось п'ять мусила розпочатися чергова серія двох з половиною чоловіків. А клятий телевізор завис на СІНН. Якби Боб був удома, вона попрохала б його перемкнути канал вручну. Десь там були призначені для цього кнопки, либонь позаду, де тільки чоловіки їх і можуть знайти а вже тоді послала б його по батарейки. Врешті-решт, гараж – це цілком його парафія. Вона заходила туди лише, щоб вивезти свою машину, і то лише в погану погоду. Частіше вона ставила її наприкінцевому майданчику під'їзної алеї. Але Боб наразі перебував у Монпельє. Поїхав оцінити колекцію сталевих пенні часів Другої світової війни. Тож принаймні тимчасово у маєтку Андерсонів вона панувала одноосібно. Вона намацала трійку вмикачів поряд з дверима і сподом долоні штовхнула їх усі разом вгору. З дзижчанням загорілося верхнє флуоресцентне світло. Їхній просторий гараж відзначався акуратністю. Всі інструменти висіли на відповідних гачках. Чисто прибраним стояв верстат боба. Бетонну плиту, що слугувала долівкою, було пофарбовано у сірий військово-морський колір. На ній не було плям мастила, боб любив говорити, що мастило на гаражній долівці вказує на те, що хазяї гаража або їздять на якомусь непотребі, або нехтують підтриманням у порядку своїх машин. Тут стояв річного віку Пріус, яким він користувався у робочі дні, катаючись на ньому до Портленду і назад. У Вермонт він вирушив своїм натрудженим динозавром джипом. Її Вольво стояв на дворі. Це ж так легко. Загнати машину в гараж, проказував він не раз і не два. Коли ти в шлюбі 25 років, почути якісь оригінальні зауваження стає проблемою. Просто скористайся відкривачем воріт на козирку. Мені подобається бачити машину там, де вона стоїть, завжди відповідала вона. Хоча дійсна причина полягала в тім, що вона боялася зачепити гаражні ворота, коли виїжджатиме звідти задом. Вона терпіти не могла здавання назад і гадала, що він теж про це знає. Так само, як вона знала про його дрібні манії, завжди вкладати купюри в портмоне лицевим боком до себе та ніколи перериваючи читання, не класти розкриту книжку обличчям униз, бо таким чином псується її спинка, пояснював він. У гаражі принаймні тепло. Стеля тут була помережена великими сріблястими рурками. Вилибой назвали б їх повітропровідними, хоча сама Дарсі не була цього певна. Вона підійшла до верстата, на якому вишикувалися кілька кутастих бляшанок, кожна позначена акуратним написом. Болти, шурупи, шарнірні завіси, скоби, сантехніка. Та їй це здалося доволі милим означенням – непотріб. Поряд на стіні висів календар із журналу Sports Illustrated, що зображував дівчину в купальнику, таку ледь не до зажури, всю юну і сексуально. А лівіше календаря було причеплено пару фотографій. Одна старий знімок Донні і Петри у светрах Бостон Сокс на стадіоні Ярмутської Малої Ліги. Під нею Боб маркером написав друкованими літерами Рідна команда 1999. На іншому фото набагато свіжішому. Ось ось вже красуня Петра стояла, обійнявшись із Майклом, своїм кавалером, перед устричним ресторанчиком в Олд Орчард Біч. Унизу маркером було зазначено. Щаслива пара. Шухлядка з батарейками, про що сповіщала пластикова стрічка на ній, скарбованим написом «Електрознаряддя». Знайшлася лівіше фотографій. Дарсі зробила до неї крок, не дивлячись собі під ноги, покладаючись на ледь неманіакальну акуратність Боба, і перечепилася об якусь картонну коробку, що її не цілком було підсунуто під верстат. Втративши рівновагу, вона в останню мить встигла вхопитися за край верстата. Зламала собі ніготь. Це було боляче й прикро, але вбереглася від потенційно гіршого падіння, що вже було добре. Вельми добре, зважаючи на те, що в хаті не було нікого, щоб зателефонувати за номером 911, якби вона заробила собі тріщину в черепі, вдарившись об бетонну долівку. Чисту, без плям, мастила, проте надзвичайно тверду. Вона могла би просто посунути ту коробку глибши боком ступні. Пізніше вона про це згадає і обмірковуватиме такий варіант розважливо, як математик, надто складне і рівняння. Але ж врешті-решт вона тоді поспішала. Та тут вона помітила, що верхнім у тій коробці лежить якийсь каталог в'язальних викройок, і присіла, щоб його підхопити і забрати з собою в хату разом з батарейками. А коли підняла його, побачила під ним каталог «Брукстон» той, що вона його потім поклала не на місце, а в самий низ. А під ним Пола Янг, Телбоц, Форцієрі, блумінгдейлс. Боб! Вигукнула вона, тільки в неї це вийшло роздратовано, двоскладово. Так, як це виходило, коли він бувало на топче грязі, або поки не мокрий рушник на підлозі у ванній. Немов у них тут не дім, а шикарний готель з покоївкою на поготові. Не Боб, а Боб. Тому що це справді так, вона читала його легко, як книжку. Він вважав, що вона надто багато речей замовляє за поштовими каталогами, а одного разу зайшов аж так далеко, що оголосив, ніби в неї вже хвороблива до них пристрасть. Що було просто смішно, оскільки пристрасть вона мала лише до «батерфінгерів». Той саморобний психоаналіз коштував йому двох днів холодної зневаги. Але він знав, як працює розум його пані, а саме те, що, до речей, які не були абсолютно необхідними, вона ставиться просто – як з очей, так і з думки. Тож він зібрав усі її каталоги тишком-нишком та й поскладав їх тут. ймовірно, наступною зупинкою їм був призначений контейнер для утиль сировини. «Данскін експрес», «Комп'ютер аутлет», «Макворлд», «Манківорд», «Лейла Грейс». Що глибше вона занурювалася, то дужче дратувалася. Можна подумати, вони балансують на межі банкрутства через її непомірні витрати, що насправді є ідіотською нісенітницею. Вона зовсім забула про два з половиною чоловіки. Вона вже підбирала слова, якими покриє Боба, коли той зателефонує з Монпельє. Він завжди дзвонив після вечері, вже з номера в мотелі. Але спершу вона збиралася віднести всі ці каталоги к чорту назад до будинку, для чого треба буде зробити три, а то й чотири ходки? Бо цей стос – тут щонайменше фути два втовшки. А ці глянцеві каталоги такі важезні. Далебі нема дива, що вона ледь не вбилася через цю коробку. Смерть через каталоги, подумала вона. Оце була б іронія. Так сакраментально заги... Думка її обломилася чисто враз. Мов суха гілка. Думаючи її, вона не переставала ритися в коробці вже заглибившись до її дна на чверть стосу, і під аргусовим клаптиком рустикальний декор натрапила на дещо, що виявилося не каталогом. Аж ніяк воно не належало до каталогів. Це був журнал під назвою «Бондажні курви». Вона Либонь його навіть не стала би діставати, якби натрапила на цю річ у якійсь шухляді письмового столу Боба або на тій верхній полиці шафи, де він ховав свої магічні лосьйони для розчищення волосся, але знайти таке тут, засунути в стос із щонайменше двох сотень каталогів її каталогів, в цьому могло критися щось глибше за соромливість чоловіка через власні сексуальні примхи. Жінка на обкладинці була прив'язана до стільця і цілком гола, якщо не брати до уваги чорний каптур, але той каптур закривав її лише верхню половину обличчя. Тож було зрозуміло, що вона кричить. Прив'язана вона була жорсткими канатами, які врізалися їй в груди і живіт. На щоті, шиї і руках у неї була фальшива кров. Понизу обкладинки кричуще жовтим шрифтом ішов бридкий анонс. Погана бренда допросилася і отримує своє на сторінці 49. Дарсі не мала наміру відкривати журнал на 49-й сторінці, чи на будь якій іншій. Вона вже встигла пояснити собі, що це таке. Чоловіча допитливість. Вона знала про чоловічу допитливість із статті у «Космополітені», котру прочитала в почекальні Дантиста. Якась жінка написала одному з численних консультантів журналу. Наразі це була штатний психолог, котра здебільшого спеціалізувалася на потаємних секс-фантазіях бородатого племені. Про те, що знайшла в кейсі свого чоловіка пару журналів для геїв. «Вельми – відверті видання», – писала та жінка. «І тепер вона занепокоєна, чи не є її чоловік потайним гомосексуалістом. Якщо навіть це і так, – продовжувала дописувачка, – він вельми вправно приховує цю таємницю в їхній спальні». «Не варто непокоїтися», – відповідала їй пані психологиня. «За своєю природою усі чоловіки допитливі, чимало з них цікавляться або альтернативною сексуальною поведінкою, Гей-секс у цьому відношенні посідає перше місце, лише трохи випереджаючи зацікавленість до гуртового сексу, або фетишизмом, до якого належать водні види спорту, перевдягання в жіночі вбрання, секс на публіці, латекс і, звичайно ж, зв'язування, тобто бондаж. Вона оточнювала, що деякі жінки також полюбляють, коли їх зв'язують, що вразило Дарсі, однак вона цілком погоджувалася, що багато з цього не знала. Чоловіча допитливість саме так і ніяк інакше. Мабуть, він побачив цей журнал десь на газетній ядці. Проте, як не намагалася Дарсі уявити собі ядко, де б виставили таку обкладинку, мозок відмовлявся їй у цьому допомагати. І він його заінтригував. А може він вичепив його з кошика для сміття в якійсь цілодобовій крамничці? Привіз додому, погортав тут, у гаражі, вжахнувся, як оце щойно вона. Кров на моделі з обкладинки безперечно фальшива, але її болісна гримаса здавалася аж занадто реалістичною. А тоді й засунув його у сто з каталогів, призначених до контейнеру тиль сировини, щоби цей журнал випадково не потрапив їй на очі, не спровокував йому від неї прочуханки. Саме так і ніяк інакше єдиний екземпляр. Завдай вона собі клопоту передивитися решту цих каталогів, нічого подібного більше тут не знайдеться. Може, кілька пентхаузів чи якихось журнальчиків із дівчатами в білизні. Вона знала, що більшість чоловіків полюбляють шовк з мережевом. І Боб не був винятком щодо цього. Але зблизька нічого більше подібного за жанром до бандажних курв. Вона знову подивилася на обкладинку. І цього разу помітила дивну річ. Там не було ціни. І штрих-коду також не було. Вона поглянула на задню сторінку обкладинки – Згадуючи, скільки ж це може коштувати такий журнал, я аж здригнулася, побачивши там новий сюжет. Гола білявка прив'язана ременями до сталевого, схожого на операційний стіл. Утім втішало хоча б те, що в цієї фотомоделі вираз жаху на обличчі був таким самим реальним, як тридоларова банкнота. А той бідний чолов'яга, що стояв над нею з чимось схожим на ніж кензі в руці, був доволі смішним на вигляд у своїй безрукавці і шкіряних трусах. Схожий більше на якогось бухгалтера, аніж на того, хто ось-ось почне чекрижити чергову бондажну курву. Або бже бухгалтер, нагадав їй власний розум. Що це за дурна думка вигулькнула з надто обширної зони глупства її розуму? Вона запхнула її назад, точно як щойно була запхала винятково неприємний журнальчик до купи каталогів, після того, як пересвідчилася, що на задній сторінці його обкладинки також не зазначено ані ціни, ані штрих-коду. А вже коли засовувала картонну коробку під верстат, вона передумала відносити всі ці каталоги назад до будинку. Їй раптом стала зрозумілою і відповідь на таємниче питання – чому там немає ні ціни, ні коду? Це те видання, що їх продають у пластикових упаковках, щоб не було видно тих гидотних зображень. Ціну і код ставлять на самій упаковці, ну, звичайно ж, саме так, хіба може бути інакше. Він мусив би десь купити цей чортів журнал, якщо, припустимо, що не виловлював його з якогось смітника. Можливо, він купив його через інтернет. Там мусять бути сайти, що спеціалізуються на такого роду речах. Не кажучи вже про пропозиції молодих жінок, котрі наряджаються так, щоб виглядати 12-річними. «Покинь про це думати», – мовила вона, різко мотнувши головою. «Все, справу закрито, це вже не актуально. Дискусії припиняються. Якщо вона заговорить про це, коли Боб сьогодні телефонуватиме, або коли він уже повернеться додому, це лише призведе до дратівливої захисної реакції з його боку. Либонь називатиме її сексуально наївною, що, як вона гадала, дійсно збігається з істиною. Звинувачуватиме її у гіперболізованій реакції» якої вона собі постановила уникнути. Натомість вона настановлювала себе. Погойдуйся з цим, бейбі. Шлюб – це немов дім у безперервному процесі добудування. Кожного року бачиш, як до нього додаються нові кімнатки. Перший рік шлюбу – це хатинка, а через 27 років – це вже велетенський розложистий маєток. У ньому мусять бути всілякі завулки та комірчини. Більшість з них – запорошені, забуті. В деяких з них зберігаються якісь неприємні рештки, котрі тобі якнайменше хотілося б знаходити. Але ж ця знахідка не потріб. Такі реліквії треба або викидати, або жертвувати до Гудвіл. Ця думка, в якій вчувалася довершеність, так їй сподобалося, що вона навіть промовила в голос «не потріб». І на доказ цього завдала картонній коробці потужного поштовху обома руками, запроторивши її аж під дальню стіну. Почулося глухе грюк. «Що воно там таке?» «І знати цього не бажаю», – запевнила вона себе. Майже цілком певна, що ця думка надійшла вже не з зони глупства, а з ділянки мудрості. Темновато там було під верстатом, а крім того, там ще могли ховатися й миші. Навіть у такому доглянутому гаражі, як цей, можуть завестися миші, особливо зважаючи на настання холодів. А налякана миша може і вкусити». Дарсі випросталася, обтрусила собі халат на колінах і пішла з гаража. На півдорозі галереєю вона почула, як почав дзеленчати телефон. Розділ третій. Вона встигла дістатися кухні раніше, ніж увімкнувся автовідповідач. Але зачекала. Якщо це боб, нехай йому краще відповість робот. Їй не хотілося розмовляти з ним саме зараз. Він може щось дочути в її голосі. А так він подумає, що вона, можливо, відлучилася до крамнички в сусідньому кварталі, або до відеовілич, і передзвонить знову за годину. Через годину, коли її враження від неприємної знахідки трохи вляжеться, вона себе опанує, от тоді вже вони матимуть приємну розмову. Але телефонував не Боб, телефонував Донні. «От невдача! Я так хотів погомоніти з вами, старі!» Вона взяла слухавку, прихилилася до кухонного столу і озвалася. «Той погомонімо, я оце щойно лише повернулася з гаража». Донні аж вирував, переповнений новинами. Він тепер мешкав у Клівленді, в Огайо. І після двох років невдячної роботи на тій самій стартовій посаді у найбільшій у місті рекламній фірмі вони разом з одним приятелем вирішили розпочати власну справу. Боб наполегливо його відраджував від цього кроку переконуючи Донні в тому, що Донні з його партнером ніколи не отримують бізнес-кредиту, потрібного їм, щоби протриматися перший рік. А промовив він, коли Дарсі передало йому тоді слухавку. Ще ранньої весни це відбувалося, коли останні грудочки снігу все ще чаїлися під деревами та кущами в них на задньому подвір'ї. Донні, тобі вже 24 і твоєму другові Кену стільки ж. Вам, парі телепнів, не отримати навіть страховок на ваші машини на випадок зіткнення, окрім примітивного полісу страхування цивільної відповідальності. Жоден банк не надасть вам 70 тисяч доларів стартового кредиту, особливо коли вся економіка в такому стані, як зараз. Але вони отримали кредит, а тепер ще й двох серйозних клієнтів, обидва з'явилися в той самий день. Одним із них стала фірма з продажу автомобілів, котра прагнула свіжих рішень для приваблення до себе 30 тисячі чимось річних покупців. Іншим клієнтом був саме той банк, котрий видав фірмі Anderson and Hayward початковий бізнес-кредит. Дарсі аж зойкнула з радощів, і Донні також відгукнувся їй з вереском. Вони протеревенили десь хвилини з 20. Один раз під час їхньої розмови прозвучало подвійне біп вхідного дзвінка. «Бажаєш відповісти на вхідний?» – запитав Донні. «Ні, це просто твій батько телефонує. Він у Монпельє зараз. Поїхав подивитися колекцію сталевих пенні. Він ще мені передзвонить до того, як лягти спати». «Як він взагалі?» «Чудово», – подумала вона. «Розвиває в собі нові інтереси». «На задніх лапах і нюхає повітря», – відповіла Дарсі вголос. голос. Це була одна з найулюбленіших бобових примовок. І Донні, вкотре почувши її, розреготався. Їй радісно було чути його сміх. «А Пец?» «Сам їй подзвони, Доналде, і взнаєш». «От дзвоню, подзвоню, я повсякчас збираюся це зробити, а ти мені зараз хоча б коротенько про неї». У неї все чудово, вся у своїх весільних планах. «Ти так кажеш, ніби це трапиться вже наступного тижня, а не в червні». «Донні, якщо ти не докладеш зусиль, аби навчитися розуміти жінок, сам ти ніколи не одружишся». А я й не поспішаю, у мене і без того достатньо розваг. Це поки ти розважаєшся обачно. Я завжди обачний і вельми гречний. Мушу вже бігти, мамо. За півгодини в мене зустріч із Кеном, посидимо трохи, вип'ємо. Мусимо почати мозковий штурм щодо того замовлення автодилерів. Вона його ледь було не застерегла, щоби б забагато не пив, але вчасно взяла себе в руки. Нехай він все ще виглядом схожий на старшокласника, а в найясніших її спогадах про нього взагалі залишається п'ятирічним хлопчиком у червоній вельветовій курточці, котрий без упину совається своїм самокатом туди-сюди, по бетонних доріжках парку імені Джошуа Чемберлена в павнолі, ні тим, ні іншим хлопчиськом він уже не є. Доні тепер дорослий парубок, а також яким би це не здавалося їй неймовірним, він молодий підприємець, котрий розпочинає власний шлях у цьому світі. «Гараст!» – промовила вона. «Дякую, що подзвонив Донні. Порадував матінку. Я теж тобі вдячний. Передавай моє вітання старому, коли він тобі передзвонить, і мою любов передам». На задніх лапах і нюхає повітря. Повторив Донні і стиха заіржав. «Скільки ж це зграй вовчат уже перейняли від нього цю примовку!» «Геть усі!» Дарсі відчинила холодильник подивитися, чи нема там часом батерфінгера холодненького, очікуючого на її еротичну увагу. Ба ні. А це Достобіса. Люблю тебе, мамо. І я тебе люблю. Вона поклала слухавку. Їй знову було хороше. Посміхалася. Проте постояла-постояла вона отак біля кухонної стійки, і посмішка її зів'яла. Те грюк. Щось же там таки грюкнуло, коли вона засовувала ту коробку з каталогами назад під верстат. Не цюкнуло. Як було б, аби коробка наштовхнулася на якийсь обронений інструмент, а саме грюкнула? Звук ніби об якусь порожнечу. Мене це не обходить. На жаль, це було неправдою. Та грюк муляло їй, мов незавершена справа. І коробка також. Чи не заховано в ній ще якихось журналів на кшталт бондажної курви? Я не бажаю цього знати. А вже ж, а вже ж. Проте, може, їй все одно варто це з'ясувати. Бо якщо там лише один такий журнал, то вона має рацію щодо сексуальної допитливості, котра цілком задовольнилася одноразовим зазиранням до сумнівного, а також неврівноваженого, додала вона суто для себе, світу. І якщо там є ще інші, все одно це не так погано. Він же їх врешті-решт приготував до викидання. Але, можливо, їй варто це з'ясувати. Більше оте грюк. Воно трималося в її голові чіпкіше задумку про ті журнали. Вона відкрила комору, купила ліхтарик і вирушила знову в гараж. Їй умент довелося щільно запинати вилоги халату. Дарсі пошкодувала, що не одягла на себе жакет. Ставало вже по-справжньому холодно. Дарсі стала навколішки, посунула коробку з каталогами вбік і посвітила ліхтариком під верстатом. Спершу вона не зрозуміла, що бачить. Дві смужки темряви впоперек поперек гладенького плінтуса. Одна з них трохи товща за іншу. А тоді з поганих перечуттів, що були вже звили собі кубельця в неї під серцем, перекинулася нитка на грудну кістку і сягнула звідти вниз їй у надчерев'я. Це схованка. Облиш не займай, Дарсі, це його справи. Заради власного спокою краще тобі покинути тут все, як є. Слушна порада. Але вона вже зайшла надто далеко, щоб її дослухатися. Вона полізла під верстат, підсвічуючи собі ліхтариком, укріплюючись духом перед зіткненням з павутинням, але ніякого павутиння не побачила. Якщо вона з роду була дівчиною типу як з очей, так і з думки, то її полисілий чоловік, нумізмат і ватажок скаутів-вовченят був з роду і завжди хлопчиком чи стьохою, всього біля себе упорядником. До того ж він сам сюди лазить, отже по вутинню нема ніяких шансів тут нарости. Чи це так? Насправді ж вона цього не знає, звідки. Але вона гадала, що таки знає. Прозори по краях восьмидюймової довжини плашки Плінтуса, а в центрі щось на кшталт штиря, чи як там його для обертання. Вона вдарила туди коробкою достатньо сильно, щоб воно прочинилося. Але цим не пояснювалося оте грюк. Дарсі штовхнула край цих дверцят, і хильнувшись усередину одним боком, а другим назовні, відкрили сховок вісім дюймів за вширшки, фут за вишки і за вглибшки либонь дюймів вісімнадцять. Вона думала, що знайде ще якісь журнали, можливо, згорнуті в рурки, але ніяких журналів там не було. Там виявилася невеличка дерев'яна скринька, яку вона відразу ж упізнала. Саме вона і видала оте грюк. Скринька лежала на боку. Це Плінтус, обертаючись, її перекинув. Вона потягнулася по неї, вхопилася і з відчуттям небезпеки, таким потужним, що ледь не намацуваним, витягла скриньку назовні. Це була та дубова скринька, яку вона подарувала йому на Різдво років п'ять тому, а то й більше. Чи, може, на день народження? Точно вона не пригадувала. Пам'ятала лише, що вдало придбала її в майстерні крамниці у Касл Року. Барельєфним різбленням на її кришці було зображено ланцюг. Під ланцюгом також барельєфним різьбленням повідомлялося призначення цієї скриньки – запонки. Боб мав купу запонок, і хоча я віддавав перевагу у будні сорочкам на гудзиках, деякі екземпляри з його манжетної біжутерії були доволі гарними. Вона ще тоді подумала, що ця скринька допоможе йому тримати їх в одному місці – Дарсі пригадувала, що та якийсь час стояла на комоді по його бік ліжка, після того, як подарунок було розпаковано і висловлено ним захоплення, але не пригадувала, щоби ця скринька десь потрапляла їй на очі останнім часом. Ну, та й звідки ж? Скринька перебувала тут, у цьому сховку під верстатом. І Дарсі могла би закластися власним домом і понад те, чергова її улюблена примовка, що, відкривши її, вона побачить там аж ніяк не запонки. Тоді не заглядай до неї. Ще одна добра порада. Але тепер вона вже значно далі зайшла за ту межу, до якої її ще можна було прийняти. Почуваючись, як жінка, що примандрувала в казино і з якоїсь божевільної спонуки поставила заощадження всього свого життя, на єдине відкриття єдиної карти вона відчинила скриньку. Хай вона виявиться порожньою. Прошу, Боже, якщо ти любиш мене, хай вона буде порожньою. Та де там порожня? Усередині лежало три довгастих прямокутники, перев'язані гумовою петелькою. Вона витягла цей бантик, взявши за нього кінчиками пальців. Як пристойна жінка бралась би за якусь шматину перед тим, як викинути її з острахом, що та не просто брудна, але й повна мікробів. Дарсі стягнула гумку. Це були не кредитні картки, як їй було спершу подумалось. Першою згори лежала донорська картка Червоного Хреста, що належала якійсь Марджорі Дувал, група Крові А, Резус Позитивна, регіон Нова Англія. Дарсі перевернула картку і побачила, що ця Марджорі, хто зна, хто вона така, останній раз здавала кров 16 серпня 2010 року, три місяці тому. Та хто вона з біса така, ця Марджорі Дувал? Звідки її знає Боб? І чому їй не голосно, проте дзвінку бренькнуло в голові це ім'я? Наступною лежав читацький квиток Марджорі Дувал з бібліотеки Північного конвея. На ньому також знайшлася адреса. Медова алея, номер 17, Південний Гансет, Нью-Гемпшир. Останній пластиковий прямокутник був водійськими правами Марджорі Дувал. Вона мала вигляд абсолютно ординарної американської жінки років 35-ти. Не дуже гарна хоча ніхто не виглядає вродливим на фотографії на водійській ліцензії. Але презентабельна, попеляста білявка, волосся зачесане назад, або забране на потилиці в сіточку, або зав'язаних в хвостик. По фотографії, напевне, не можна було судити. Дата народження – 6 січня 1974 року. Адреса та сама, що й на бібліотечному квитку. Дарсі раптом усвідомила, що з неї виходять якісь нещасні Нявкаючи звуки. Це було жахливо. Чути власний голос, що видає таке скиглення, але припинити його вона не була в змозі. А місце власного шлунка в ній посіло свинцеве ядро. Воно відтягнуло донизу всі її нутрощі, надавши їм нових неприємних форм. Вона бачила обличчя Марджорі Дувал у газеті, а також у випуску вечірніх теленовин. Руками, що втратили будь-яку чутливість, вона знову натягнула гумку на ідентифікаційні картки, поклала їх до скриньки і засунула скриньку назад до сховку. Вона вже готова була зачинити його дверцята, а тоді почула власні промовлені вголос слова. «Ні-ні-ні-ні-ні, неправильно це, цього не може бути». Це прозвучав голос розумненької чи дурненької Дарсі. Важко було вирішити. Єдине, що вона розуміла напевне, це те, що скриньку відкрила саме дурна Дарсі і завдяки дурній Дарсі вона пустила себе під укіс. Знову дістає скриньку, думає. Це помилка, мусить бути помилка. Ми в шлюбі вже більш як півжиття, я б знала, я би здогадалася. Відчиняє скриньку, думає. Та чи знає хтось хоч когось насправді? До сьогоднішнього вечора вона вважала, що беззаперечно так. Водійська ліцензія Марджорі Дувал тепер лежала зверху. До того ж ця картка була нижньою. Дарсі її переклала, але котра, зрештою, лежала зверху червоного хреста чи бібліотечна. Це ж просто, це мусить бути просто, коли наявні тільки два варіанти, але вона була надто розстроєна, щоб пригадати. Поклала зверху бібліотечну картку і відразу ж зрозуміла, що схибила, бо першим, що вона побачила, відкривши скриньку, був зблиск червоного кольору, червоного, як кров, звичайно ж, донорська картка, і мусить бути червоною і саме вона лежала зверху. Дарсі поклала її десліт, а коли вкотре натягувала гумове колечко на колекцію пластикових прямокутників, почула, що знову почав дзвонити телефон. «Це він, це Боб, телефонує з Вермонту». І якби вона була зараз у кухні, почула б його бадьорий голос. Голос, який вона знала не згірш за свій власний, котрий питається, «Аго, врідненька, як ти там?» Пальці в неї смикнулись, і гумка бризнула в бік. Відлетіла геть, і Дарсі схлипнула. Чи то відвіччяю, чи від страху, вона сама не знала. Та годі чого це вона мусить боятися? 27 років вони прожили разом, і він її рукою ні разу не торкнувся, окрім як із ласкою. Хіба що пару разів піднімав на неї голос. Телефон задзвонив знову і знову, а потім вимкнувся посеред дзвінка. Тепер він наговорює їй повідомлення. «Знову тебе не застав, чорт. Передзвони мені, щоб я не хвилювався. Гаразд, номер...» Він також назве номер своєї кімнати. Він нічого не залишає. На волю випадку і нічого не вважає самоочевидним. Те, що вона думає, абсолютно не може бути правдою. Це немов якась з отих монструозних маячних фантазій, що іноді зринають з багнюки, що лежить на самісінькому дні людського розуму і скриться моторошною правдоподібністю. Що напад розладу шлунка, це початок інфаркту, що головний біль це пухлина мозку, а те, що Петра не подзвонила в неділю ввечері, означає, що вона потрапила в аварію і лежить десь у шпиталі в коматозному стані. Але такі марення зазвичай зринають о четвертій ранку, коли тобою володіє безсоння, не о восьмій же вечора. Та де ж та клята гумка? Врешті решт вона її знайшла. Розірвана та лежала під картонною коробкою з каталогами, до якої їй ніколи вже не захочеться зазирати. Вона поклала її до кишені почала підводитись, збираючись пошукати іншу, забувши, де вона сама зараз перебуває. І гупнулась головою об спід верстата. Дарсі почала плакати. У жодній з шухлят верстата не було гумових петельок, і через це вона розридалася ще дужче. Пішла в дім галереєю, з жахливими нез'ясовного походження ідентифікаційними картками в кишені халата і знайшла гумку в кухонній шухляді, де тримала про всяк випадок різний мотлох: скріпки для паперу, дротяні зажими від хлібних пакетів, майже вже розмагнічені шильдики для холодильника. На одному з них був напис: Дарсі панує. Це був подарунок від Боба, покладений ним у її різдвяну панчоху. Згори на телефоні, що стояв на робочій стійці, Безперервно блимав вогник, нагадуючи повідомлення, повідомлення, повідомлення. Вона поспішила назад у гараж, не притримуючи поли халата, не відчувала більше зовнішнього холоду, бо той, що утворився всередині неї, був дужчим. А ще ж було те свинцеве ядро, що відтягувало донизу її нутрощі видовжувало їх. Вона, немов чиїмось чужим розумом, усвідомлювала, що мусить випорожнитися, і то терміново. Не звертай уваги, потерпи, при кінця ніби ти мчиш по трасі, а наступний відпочинковий майданчик за 20 миль попереду. Спершу зроби це, поклади все там, як воно було лежало, а тоді вже зможеш. Зможе вона що, забути про це? Та де там вкета? Вона обплела ідентифікаційні картки гумкою, помітила, що водійська ліцензія якимось незбагненним чином опинилася замість низу згори і обізвала себе тупою курвою. Образливі слова, за які Боб отримав би від неї ляпаса якби наважився прикласти їх до неї. Це не означало, що він хоч раз на таке наважувався. Тупа зате не курва, бурмотіла вона, а спазми, мов ножем, краяли їй живіт. Вона впала на коліна і так завмерла, перечікуючи, поки це минеться. Якби тут був туалет, вона б мерщій кинулася до нього, але туалету тут не було. Коли спазми відступилися неохоче. Вона перетасувала картки в тому порядку, який вважала майже напевне правильним. Донорська, бібліотечна, водійська ліцензія. І врешті поклала їх назад до скриньки з різбленим написом «Запонки». Скриньку назад до сховку. Щільно притулила обертові дверцята. Картонку з каталогами на те місце, де вона стояла, коли Дарсі об неї перечепилася. Трішечки визирає. Він ні за що не помітить різниці. Але чи певна вона цього? Якщо він той, ким вона його вважає, жах уже те, що така думка може міститися в її голові, коли єдиним, чим вона переймалася всього лиш якусь годину тому, були свіжі батарейки для того клятого телевізійного пульта. Якщо він ним є, він ще довго мусить поводитися обережно. А він таки обережний, акуратний. Він зроду був і завжди є хлопчиком стьохою. Всього біля себе упорядником, але якщо він той, на кого вказують ці кляті «ні, ці богом прокляті картки», він тепер буде надприродно обережним, надприродно обачним, хитрим. Це було визначення, яке до сьогоднішнього вечора їй ніколи не могло зринути в голові стосовно Боба. «Ні», – оголосила вона гаражу. З неї лився піт, волосся прилипало до обличчя бридким волоттям. Її мучили спазми руки трусилися, як у людини, з хворобою Паркінсона. Але голос її звучав ненормально спокійно, дивовижно безжурно. «Ні, це не він, це помилка! Мій чоловік ніякий не беде!» Дарсі пішла назад у дім. Розділ четвертий. Вона вирішила заварити чай. Чай заспокоює. Наливаючи в чайник воду, вона почула, як знову задзвонив телефон впустила чайник до мийки, прозвучало брязк, від якого вона тихо зойкнула. А тоді вже, витираючи вологі долоні об халат, пішла до телефону. Спокійно, спокійно наказувала вона собі. Якщо він вміє тримати таємницю, то і я також. Пам'ятай, що є якесь логічне пояснення цьому всьому. Ой, справді. Просто я поки що його не знаю, мені потрібен час, щоб все обміркувати, от і все. Отже, спокійно. Вона взяла слухавку і радісно промовила. «Якщо це ти, красунчику, приїзди мерщій, мій чоловік цієї ночі поза містом». Бобро сміявся. «Аго, сонечко, як ти там? На задніх лапах і нюхаю повітря, а ти?» Запала довга тиша. Тобто відчувалася вона як довга, хоча протривала не більше від кількох секунд. У ній чулося невідомо, чому лячне годіння холодильника. Крапання води з крана в чайник, який вона впустила до мийки. Стук її власного серця. Цей останній звук, здавалося, надходить не з її грудей, а радше з горла і вух. Вони так довго прожили в шлюбі, що були майже ідеально налаштовані одне на одного. Чи так само в кожного подружжя. Цього вона не знала. Вона знала лише власне. Хоча тепер їй випало загадуватися, а чи дійсно вона його насправді знала. «Якось дивно ти говориш», – промовив він. За хрипрість, якась у голосі у тебе все гаразд, любонько. Вона мусила би відчути зворушення, натомість вона перелякалася. Марджорі Дувал, це ім'я не лише майоріло в неї перед очима. Здавалося, воно блимає, вмикаючись і вимикаючись, як неонова вивіска якогось бару. На мить вона втратила мову, і на її жах кухня, яку вона так добре знала, замерехтіла перед нею, де далі дужчі сльози застилали їй очі. І та судомна важкість також знову повернулася до її нутра. Марджорі Дувал. Група крові А. Позитивна. Медова алея номер 17. Іншими словами. Гов милочко,